Nu mai bine spui o pătră pe picioare? FlexiMobil Hot nu-ți dă drumul la centrală, dar îți încălzește picioarele. FlexiMobil Hot, gel cu efect de încălzire. FlexiMobil Hot, terapie prin căldură pentru oase și articulații. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma. Europa FM, ora 18. Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit! Barometrul Europa FM. Dacă alegerile prezidențiale ar avea loc în weekend, Claus Iohannis și Mircea Diaconu ar ajunge în turul al doilea, potrivit unui sondaj IMAZ. Președintele a promulgat legea de organizare a rezidențiatului. Examenul poate avea loc la începutul lui decembrie. Dăruiește viață, asociația care construiește un spital de oncologie pediatrică, a răspuns public acuzațiilor pe care i le-a adus Gabriela Firea și Camera Reprezentanților din Statele Unite a deschis oficial procedura de suspendare a președintelui Donald Trump. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va mai ploua slab și trecător pe arii restrânse în sudul și centrul țării și izolat în vest. La vor fi mai ales din zori, iar precipitații slabe mixte se pot semnala și în Transilvania. Temperaturile minime se vor încadra între minus 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și plus 7 grade pe litoral. Izolat se va semna la ceață. În capitală, șansele de ploaie vor fi reduse. Temperatura minimă va fi de 2-4 grade, posibil ușor mai scăzută la periferie. Ascultați Jurnalul de seară Europa FM Barometrul Europa FM, dacă alegerile prezidențiale ar avea loc în acest weekend, Claus Iohannis ar obține cu ușurință prima poziție. Potrivit unui sondaj realizat de Imas la comanda postului nostru de radio, președintele în exercițiu ar obține un scor de 45,7%. Pe locul al doilea, la mare distanță, s-ar clasa Mircea Diaconu, aproape 17%. Cu a treia șansă este creditată Viorica Dăncilă, în creștere cu aproape 3% față de precedentul sondaj. Iulia Verbancu. Dacă alegerile prezidențiale ar fi acum din mențiunile valide de vot, 45,7% spun că ar vota pentru Claus Iohannis o creștere cu 0,4% față de sondajul din luna septembrie. Actualul șef al statului rămâne favoritul detașat pentru un nou mandat. Următorul clasat, independentul Mircea Diaconu, susținut de Alde și ProRomânia, ar obține 16,7%, cu doar 0,1% în plus față de luna trecută. A treia clasată potrivit barometrului Europa FM e candidata PSD Vioricadă în Cilă, cu 15,1% și cu aproape 3% mai mult decât în septembrie. Pentru a doua lună la rând, Dan Barna, candidatul USR, scade în opțiunile valide de vot ale românilor. Se situează pe locul al patrulea cu 12,6%, cu un procent și jumătate mai puțin decât în luna anterioară și cu aproape 5% mai puține voturi decât înregistra în august. Teodor Paleologu, candidatul din partea PMP, ar aduna 6,9% și el în scădere cu 0,8% față de septembrie. Cel alu mere Merechele Hunor ar obține... 2,9% luna trecută era creditat cu 3,8%. Sondajul la Comanda Europa FM a fost făcut telefonic între 8 și 28 octombrie. IMA a intervievat 1010 persoane cu drept de vot. Are o eroare de plus-minus 3,1%. Cât despre opțiunile pentru Parlament, PNL se menține. Pe prima poziție îi urmează PSD și USR. Mihai Bucureșteanu. Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum în loc de anul viitor, 29,6% dintre cei care spun că ar merge sigur la vot ar opta pentru PNL, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie, arată barometrul Europa FM realizat de IMAS în luna octombrie. psd menține locul 2 cu 21,2%, în creștere cu aproape 2% față de luna septembrie. USR pierde și în această lună 1% și jumătate rămân astfel pe locul cu. 16,4%. Pe locul 4, dar la distanță considerabilă, se află pro-românia, partidul condus de Victor Ponta. În creștere cu aproape 1% ajunge la 10,6% din intențiile valide de vot. Locul 5 este ocupat acum de UDMR cu 5,5%, o mică creștere față de luna septembrie. Urmează formațiunea condusă de Dacian Cioloș Plus, ajunge acum la 4,5% în scădere față de luna anterioară. Alde e formațiunea condusă de Călim Popescu. Tăricianu pierde două locuri și 2%. procente. Ajunge pe locul 7 cu 4,3%. Urmează partidul Mișcarea Populară cu 3,4% din intențiile de vot. 4% dintre cei intervievați au spus că vor vota cu alte partide. Să mai spunem că eurodeputatul Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europe, e lui Tudor Moșat în piața victoriei de azi, printre temele de discuție, șansele candidatului USR Plus, Dan Barna, de a accede în turul al doilea al prezidențialelor. Piața Victoriei începe la 18 și un sfert. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Rezidențiatul poate avea loc pe 8 decembrie. Președintele Iohannis a promulgat legea adoptată de Parlament în acest sens. Examenul de rezidențiat se poate desfășura în acest an pe 8 decembrie. El a fost amânat din cauza că nu există un ministru prin al educației care să semneze ordinul de organizare împreună cu cel al sănătății. Pentru acest an, prin derogare, concursul se organizează printr-o metodologie aprobată doar de ministrul sănătății. Asociația Dăruiește Viață, care ridică grație unor donații un spital pentru copiii bolnavi de cancer, răspuns public acuzațiilor care i-au fost aduse de Gabriela Firea. Pe Facebook și într-un interviu televizat, primarul general al Capitalei a spus că organizația ar fi controlată de Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și candidatul plus la alegerile de la anul pentru primăria Bucureștiului. Florentina Mihaița. În spatele asociației Dăruiește Viață nu se află Vlad Voiculescu, ci 260.000 de oameni și 1.700 de firme care au donat pentru ridicarea spitalului oncologic pentru copii, au spus fondatoarele acestei organizații non-profit Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Am așteptat să mă asigur de 100 de ori că este contul doamnei. Jurnaliștii Paula Herlo și Alex Dima, precum și cântărețul și actorul Tudor Chirilă s-au implicat de la bun început în proiectul privind construirea spitalului de copii. Mă așteptam în tot acest timp de când a început construcția spitalului ca măcar o singură dată primarul la Fira, să vină pe șantier, incognito. Să zic, uite, eu sunt primarul Bucureștiului și vezi, doamne, uite, am dat eu terenul de aici și mă simt îndreptățită să intru pe șantier și să văd ce se întâmplă aici. Nu s-a întâmplat absolut niciodată să vină să vadă ce se întâmplă acolo. Am ajuns atât de jos încât să folosim drama unor copii bolnavi de cancer să ne bată în joc de ei și să-i folosim într-o dispută politică. Gabrielei Firea trebuie să-i se aducă aminte de acum în fiecare zi că a greșit. Grav. Banii primăriei nu sunt banii primarului. Gabriela Fira a distribuit recent o postare jignitoare la adresa Asociației Dăruiește Viață și s-a arătat deranjată că nu i s-a recunoscut contribuția la acest proiect, după ce primăria a pus la dispoziție terenul pe care s-a construit Spitalul Oncologic. Ba mai mult, Gabriela Fira a spus că fondatoarele Asociației Dăruiește Viață nu reprezintă decât interfața acestei organizații, în spatele ei fiind candidatul plus la primăria Capitalei, Vlad Voiculescu. În aceste condiții Europa FM a hotărât să acorde spații gratuite de publicitate asociației Dăruiește viață. La începutul acestei luni, la sesizarea corpului editorial, radioul nostru suspendase deja campaniile publicitare cumpărate de primăria capitalei și difuzate pentru o scurtă perioadă de timp. Banii încasați deja vor fi returnați, a anunțat Moise Guran în această dimineață în emisiunea de șteptare. Noi eu sunt autorizat acum să fac și o comunicare în acest sens. Noi vom da toți banii înapoi pentru că sunt banii primăriei. Și chiar facem un apel la toată presa să refuze această publicitate plătită de Gabriela Firea, în care ea, de fapt, își face campanie electorală pe niște bugete uriașe. Ba mai mult decât atât, Europa FM va pune la dispoziție spațiile de publicitate respective pentru promovarea acestei inițiative, noi construim un spital și dăruiește viața. Gratis! Noi ne-am prins, la un moment dat. Partea editorială a Europa EFN s-a prins ce face Fira. Bineînțeles, vânzările sunt vânzări. A venit o companie, a cumpărat spațiul de publicitate Ia. și a mai departe. Dar în momentul în care noi ne-am prins care e treaba, imediat am cerut scoaterea publicității respective. Ea s-a oprit, s -a și oprit la începutul lunii octombrie. Nu am comunicat acest lucru public. Dar acum că doamna firea tot vrea să distrugă această inițiativă, uite, noi punem spațiile respective pentru susținerea proiectului Dăruiește viața. Între timp, pacienții cu afecțiuni cronice se plâng că vor rămâne de mâine fără tratament. Peste 70 de medicamente vor dispărea din catalogul național al prețurilor și implicit din farmacii. Coaliția care îi reprezintă pe pacienți cere guvernului să găsească urgent soluții. Președintele ei este Radu Gănescu din cele 128 molecule care au avut termen 12 luni de zile. Doar 57 de molecule au fost trecute printr-un ordine al Ministrului Sănătății. Restul de 71 nu s-a găsit nicio soluție, ceea ce înseamnă că acele produse vor fi retrase din piață. Noi am solicitat ca inclusiv pentru aceste produse să găsească o soluție și să se amâne această dată limită pentru a putea ca ele să rămână în piață și pacienții să aibă acces la medicamentele respective. Problema mai mare este că unele dintre aceste produse nu au altă alternativă de tratament. Afectați de dispariția medicamentelor din farmacii sunt pacienții cu diabet, cardiacii sau cei cu boli oncologice. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Directorul Societății de Închideri de Mine a demisionat. Gestul său survine în cea de-a patra zi consecutivă de proteste la exploatările paroșeni și uricani. Angajații acestora se plâng vor fi dați afară în lipsa unor minime măsuri de protecție socială. Mai mulți dintre ei au de gând să intre în greva foamei, după cum transmite corespondentul Europa FM, Marius Mitrache. Bun găsit, directorul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Giului, Pavel Dreghiți, și-a dat demisia. Sindicaliștii spun că este un moment extrem de dificil și cer ajutor membrilor Consiliului de Administrație nimeni nu știe ce e de făcut în condițiile în care oamenii protestează sub pământ și acum nu mai poate semna nici directorul general vreo eventuală decizie. Președintele sindicatului de la Societatea de Închidere Mine, Laszlo Domocoș, spune că l-a rugat pe directorul general să stea până la 1 decembrie și să nu plece cu 1 noiembrie, dar din motive personale acesta a demisionat. Pavel Drăghici era director general din data de 1 ianuarie 2017 și venea din conducerea Minei Uricani. Sindicaliștii cred că presiunile din ultimele patru zile și faptul că nu a putut să gestioneze corect această situație, l-au determinat să ceară încheierea contractului individual de muncă cu data de 1 noiembrie. Laszlo Domocos susține că au luat legătura cu președintele Consiliului de Administrație să mandateze pe cineva pentru că au nevoie de sprijin. Acum când încep și discuțiile pe legea privind concedirele colective de patru zile, minerii de la Paroșie și Urican protestează sub pământ pentru că vor să fie tratați la fel ca și cei ce au plecat înaintea lor de la mină, adică să beneficieze de protecție socială. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că vor să intre chiar în greva foamei, deși starea lor de sănătate se înrăutățește de la o zi la alta. Trei mineri au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, dar mai sunt și alți oameni care au trebuit să iasă din subteran pentru că se simțeau rău. Sunt în jur de 100 de mineri care protestează la cele două unități miniere, dintre care aproape jumătate nu au mai ieșit din subteran de patru zile de la Petroșan. Marius Mitrache, Europa FM. De aproape trei luni, locuitorii cartierului Aviației din București, peste 10.000 de persoane se plâng, au avut apă caldă cu porția și că acum, când afară nu sunt mai mult de 6 grade, abia dacă li se încălzesc caloriferele. Regia locală de termoficare, Radet, dă vina pe conductele vechi de zeci de ani și promite că în două săptămâni va termina lucrările de modernizare. Revine Mihai Bucureștean. Facem baie la Ligian, spun locuitorii cartierului aviației din capitală. Totul a pornit de la sfârșitul lunii iulie, când Radet a început lucrările de modernizare la magistrala care conduce apa caldă către acest cartier. De atunci, cei care nu au centrale de apartament au fost nevoiți să-și încălzească scapa pe aragaz. Este și cazul Carinei. Pe două luni de când sunt acasă, situația aceasta fără apă caldă, când ai noroc vine când nu e, nu e. Încălzim și în continuare, când nu este, încălzim la pe Aragaz. în oale, cum putem. Nici căldură nu au acum. Este senzația cea căliu spre rece mai mult, nu căli spre cald cum ar trebui să fie. Chinul locuitorilor din aviație ar fi trebuit să se termine la sfârșitul lunii octombrie, dar locuitorii vor avea de suportat situația încă două săptămâni, a spus pentru Europa FM Alex Andru reprezentantul Radet. Vorbim aici de conducte de 53 de ani de zile, care nu au fost niciodată înlocuite. Ele trebuiau înlocuite imediat după 1990. Nu este sistată furnizarea apă caldă și a căldurii în totalitate, doar în orele de vârf, atunci când consumul este maxim, respectiv după 20-30 seara, apă caldă nu mai ajunge în acel cartier. În ceea ce privește furnizarea căldurii, ea a fost reluată și în cartierul aviației, dar nu la parametrii normali. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a deschis oficial procedura de suspendare a președintului Donald Trump. Proiectul de rezoluție reprezintă partea publică a demersului lansat de opoziția democrată. El nu înseamnă însă, pentru moment, că Trump riscă să fie demis. Adriana Sârbu explică. Audirile de până acum din Camera Reprezentanților au fost secrete. Cele care urmează se vor desfășura în public, iar ele ar putea fi organizate chiar în următoarele săptămâni. De asemenea, transcrierile ale depozițiilor de până acum ar putea deveni publice. Demersurile necesare suspendării, așa zisul impeachment, sunt prima a unui proces politic care poate duce până la demiterea președintelui. În cazul în care Camera Reprezentanților recomandă demiterea, ultimul cuvânt aparține Senatului. Pentru demitere e nevoie de o majoritate de două treimi. i pare improbabil în acest moment, dat fiind că republicanii controlează Senatul. Donald Trump este bănuit că a încercat să convingă un stat străin, Ucraina, să se amestece în procesul electoral din Statele Unite. Președintele a oprit în vară un program de ajutorare financiară a Ucrainei, după ce i-a cerut omologului său, Vladimir Zelensky, să-l ajute cu o anchetă asupra lui Hunter Biden. Fiul politicianului american Joe Biden a lucrat pentru o companie ucrainiană din industria energetică. Joe Biden, fost vicepreședinte al Americii este un prezumtiv contracandidat al lui Trump la alegerile de anul viitor. După ce discuția Trump-Zelenski a devenit publică, Donald Trump a cerut Chinei să pornească la rândul său o investigație la adresa familiei Biden. Sport acum Vasile Constantin. Bună seara, Ashley Barty și Belinda Bencici s-au calificat astăzi din grupa roșie în semifinalele turneului campioanelor de la Shenzhen. Elvețianca Bencici, numărul 7 mondial, merge mai departe cu doar un set câștigat împotriva lui Kiki Bertens. Olandeza a renunțat din motive medicale după ce a pierdut cu 7 la 5 prima parte a meciului. Amintimia a intrat în competiția chineză din postura de rezervă, în locul lui Naomi Osaka, la rândul ei accidentată după prima rundă. Alături de Belinda Bencici, în penultimul lac va merge și și Ashley Barty, australianca lidera Ierarhiei mondiale, a învins-o cu 6 la 4, 6 la 2 pe a șasea Clasată cehoica Petra Gvitova Mâine se va decide și ultima jucătoare Din semifinale. Ucrainianca Elina Zvitolina este deja calificată Și va evolua într-o partidă fără Miză, contra celei de-a doua rezerve Sofia Kenin. Americanca o va Înlocui pe Bianca Andreescu, după ce Canadianca a anunțat astăzi că accidentarea Ei la genunchi este destul de serioasă Și medicii au sfătuit-o să renunțe Obiectivele lui Kenin sunt cele 250 de puncte și prima de 300 de, mii de dolari puse în joc de chinezi. Pentru ultimul loc în semifinalele turneului campioanelor, după ora 14, se vor bate Simona Halep și Carolina Plișcova, iar învingătoarea o va înfrunta apoi pe Ashley Barty. Celălalt duel se va da între Elina Svitolina și Belinda Bencici. Poliaș este a șasea calificată în sferturile Cupei României la fotbal. Echipa moldoveană a învins-o astăzi cu 3-0 pe metalul Buzău din Liga 3. Golurile au fost marcate de Popa Duke, Ovidiu Horșia și Iuliu Hațegan. Peste câteva minute va începe partida dintre Sepsis Sfântul Gheorghe și Astra Giurgiu, iar de la ora 21, în ultima înfruntare a Optimilor, FC Voluntariu primește pe Universitatea Craiova. În sferturile Cupei României s-au mai calificat Dinamo, FCSB, FC Hermannstadt, Petrolul Ploiești și Academia. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe piața Victoriei, astăzi cu Tudor Mușat. Mâncarea bună este încântare, mâncarea bună este tot ce-i bun. Între 1 și 4 noiembrie, la Cauflanta ai roșii la doar 3,49 lei kilogramul și pui gril la punga la doar 5,99 lei kilogramul.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 Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și mie optisom comprimate? Mă ajută să adorm! Optisom? Ah, melatonina ta! Da, dar pe lângă melatonină, optisom conține și extracte din plante precum pasiflora și hamei, care te pot ajuta să adori, dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. <laughs> Mama, tu mereu ai dreptate! Optisom. noapte bună! Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul! Hei, tu!